Озвучено Книжкова Хмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ шостий. У кабінеті поліцейського відділку Френч Лендінга на столі дзвонить телефон. Бобі Дюлак саме колупається в носі. Залишивши свій останній здобутий скарб на підошві червика, бере слухавку. Алло, відділ поліції, говорить офіцер Дюлак. Чим можу вам допомогти? Привіт, Бобі, це Денні Чеда. Бобі стривожився. День Чеда його часто називають Чіта – один із 14 копів РПП – радіопатрульної поліції Френч Лендінга. Він зараз на чергуванні, тож за правилами радіопатрульного має зв'язуватись по радіо, окрім винятків, коли передається інформація, пов'язана якимось чином із рибаком. Дейл дав розпорядження патрульним офіцерам дзвонити по телефону, якщо вони передають дані, які, на їхню думку, пов'язані з убивцею. Оскільки є надто багато охочих підслухати інформацію, у тому числі засранець Вендл Грін. Де що сталося?» «Можливо, нічого, а можливо, щось не зовсім добре. У мене в багажнику кросівка і велосипед. Я знайшов їх на квін Стріт, біля притулку для старих Макстона». Бобі береться за блокнот, що перед ним, і починає записувати. Невеличка тривога щораз поглиблюється. «З велосипедом все гаразд, веде далі Денні. Просто стояв там на підніжці, але ж разом із кросівкою». «Так-так, я тебе зрозумів, Денні, але ніколи не знаєш, що може бути наслідком злочину». «Господи, допоможи, щоб це не були наслідки злочину», – думає Бобі Дюлак. «Не доведи, господи». Щойно тут була мати Ірми Френо. Вона приходила, щоб побачитися з Дейлом. І хоча не було вересків і криків, вона вийшла зі сльозами на щоках, схожа на смерть. Вони досі не впевнені, що маленька дівчинка стала третьою жертвою рибака, але... Бобі, я був змушений, говорить Денні. Я був змушений знайти телефона в машині я сам. Залишати велосипед там я теж не хотів, щоб хтось інший його не підібрав. «Не вкрав, чорт забирай! Велосипед хороший, швін з трьома швидкостями!» «Я тобі скажу краще, ніж у моєї дитини!» «Де ти зараз?» «Поблизу 7-11, на підйомі до 35-го!» Я позначив хрестиком місце перебування велосипеда і кросівки крейдою на тротуарі. Одягнувши рукавички, я поклав кросівку в сейф-пакет. У голосі Денні дедалі більше відчувається тривога. «Бобі розуміє, що той, мабуть, відчуває...» Проте схвалює вибір Денні. Їздити самому важко. Проте так робить багато копів у френч -лендінгу. Незалежно від того, працюють вони повний робочий день чи ні, задля економії бюджету. Проте якщо ситуація з рибаком повністю вийде з-під контролю, впливові громадяни поза сумнівом збільшать бюджет. «Можливо, це вже вийшло з-під контролю», – думає Бобі. «Гаразд, Денні, гаразд, я зрозумів». «Питання полягає в тому, чи зрозуміє його Дейл», – міркує Бобі. День понижує голос. «Ніхто не має знати, що я перервав ланцюжок доказів, чи не так. Мається на увазі, якщо це десь випливе – у суді або деінде. Думаю, це вирішить Дейл». «Або, аже, думає Бобі. Щойно в нього з'явилася нова проблема. Усі вхідні дзвінки на цей телефон автоматично записуються». Боббі сподівається, що машина, яка записує саме зараз о другій годині дня, вийшла з ладу та не працює. Хочеш, я скажу ще дещо, запитує Денні? Дещо важливе. Я не хотів, щоб його бачили люди. Велосипед стоїть посеред тротуару, тож не треба бути клятим Шерлоком Голмсом, щоб дійти очевидних висновків. Народ і так уже на грані паніки, особливо після тієї бісової несерйозної історії сьогоднішньої і вранішньої газети. З тієї ж причини я не хотів дзвонити від Макстона. Я поставлю тебе на утримання. Тобі краще поговорити з Дейлом». Денні говорить вкрай сердечним голосом. «О, ні». У кабінеті Дейла Гілбертсона дошка оголошень, на якій висять збільшені фотографії Емі Сент-Пір і Джоні Іркенхема. Дейл побоюється, що скоро тут буде і третє фото, а саме фото Ірми Френа. Під двома фотографіями за столом сидить Дейл, курить Мальборо 100. У кімнаті працює вентилятор. Він сподівається, що той витягне дим. Сара, мабуть, убила б його, якби дізналася, що він знову палить, але Святи Ісусе, йому потрібно, бодай, щось. Коротка розмова з Тенсі Френо спричиняє пекельні муки. Тенсі, п'яничка, постійна відвідувачка Сент-Бар, під час розмови запах кави та Бренді був таким сильним, що, здавалося, кожна клітинка її тіла була насичена ним. Ще один привід, щоб увімкнути вентилятор. Вона була трохи на підпитку, і Дейл був тому навіть радий. Кава і Бренді не додали близько її мертвим очам, але вона була спокійною. Жахливо, вона навіть сказала перш ніж піти. «Дякую, сер, що допомагаєте мені?» «Колишній чоловік Тенсі, батько Ірми, живе в іншому кінці штату, в Бей. Грінбей – диявольське місто, бо значому полюбляв казати батько Дейла. Працює в гаражі і, за словами Тенсі, частенько буває в барах, таких як кінцева зона і лінія у 50 ярдів. До сьогоднішнього дня можна було думати, принаймні сподіватись, що Річард Грубіян Френо викрав свою дочку. Проте листи з поліцейського відділку Грінбей розвіяв будь-які сумніви. Грубіян Френо живе з жінкою, яка має двох дітей. До того ж він був у в'язниці того дня, коли зникла Ірма. Тіло досі не знайдено. І Тенсі не отримала листа від рибака, але... Двері відчиняються. Бобі Дюлак просовує голову. Дейл гасить недопало об кошик для сміття і зрештою обпікає іскрами тильний бік долоні. «Чорт тебе забирай, Бобі, ти вмієш стукати!» «Вибачте, шеф». Бобі дивиться на дим, що в'ється з кошика для сміття, чи то з подивом, чи то з цікавістю. Телефонує Денні Чеда. Думаю, вам краще взяти слухавку. Що там? Але він і так знає. Чого б йому ще дзвонити? Бобі лише повторює з певним співчуттям. Думаю, вам краще взяти. Автомобіль, який прислала Ребекка Віллас, доправив Генрі до притулку для старих Макстона о пів на четверту. За півтори години до того, як за планом мають розпочатися танці на святі полуниці. Ідея полягає в тому, щоб люди нагуляли апетит, а тоді попрямували до відповідно оформлених столів, щоб повечеряти значно пізніше, ніж зазвичай. Сьома тридцять – це надто пізно для Макстона. З вином для тих, хто п'є. Ребекка Віллас відправила ображеного Пітера Векслера принести весь мотлок діджея. Під Генрі сліпим хопером. Скажімо так, мотлок складається з двох колонок, дуже великих. Одного програвача, легкого проте, до дідькової матері незручного для перенесення. Одного попереднього підсилювача, дуже важкого. Різних дротів, що дуже поперепліталися, проте це проблема самого хопера. І чотирьох коробок платівок, які вийшли з моди ще сто років тому. Піт вважає, що сліпий хопер ще в житті не бачив диска. Останнім був костюм у чохлі на вішаку. Піт заглянув усередину і побачив, що костюм білий. «Повістьте його, Антоди, будь ласка», – каже Генрі, показуючи з безпомилковою точністю на комірчину, перероблену для нього на гардеробну. Гаразд, каже Піт. «Якщо не заперечуєте, я би хотів знати, що це таке». Генрі посміхається. Він чудово знає, що Піт уже заглядав досередини. Він чув звук шелестіння поліетиленового чохла і звук блискавки. Ці звуки поєднуються лише, коли хтось відтягує чохол біля горловини вішака. «Під цим чохлом мій друже симфонічний Стен, великий майстер своєї справи. Він просто чекає, щоб я його примірив і втілив у життя». – каже Піт, не розуміючи, чи це жарт, чи правда. Єдине, у чому він упевнений, це те, що ці записи важкі, так само, як і підсилювач. Хтось усе ж таки має розповісти сліпому про диски. Наступний великий крок прогресу. «Ти запитав мене, тепер дозволь запитати мені». «Так, будь ласка», – каже Піт. «У притулку Макста на сьогодні після обіду була поліція», – каже сліпий хопер. «Зараз її немає, але вона була, коли я приїхав. Що сталося?» Сподіваюся, не пограбування чи напад на підопічних. Під зупиняється, як укопаний, під великою картонною полуницею. тримаючи хол з костюмом і дивиться на сліпого хопера з подивом, до якого Генрі, здається, може доторкнутися. «Як ви дізналися, що тут були копи?» Генрі прикладає палець до носа і повертає голову в один бік. Він відповідає хриплим змовницьким шепотом. «Пахло чимось блакитним!» Піт, здається, збентеженим. Він вагається, чи йому і далі допитуватися, і вирішує, що краще не треба. Дорогою до гардеробної каже. Вони грають у шпигунів, проте мені здається, вони шукають іще одну дитину, що загубилася. Погляд веселої цікавості зникає з обличчя Генрі. Боже правий, каже він. Вони приїхали та швидко поїхали. Тут немає дітей, містер М. Лайден. Лайден, підтверджує Генрі. «Дитина в такому місці виділялася би, як троянда на галявині отруйного плюща, якщо ви розумієте, про що я». Літні люди ніколи не асоціювались у Генрі з отруйним плющем, але слова містера Векслера, здається, мали сенс. Що змусило їх так думати?» «Той знайшов щось на тротуарі», – каже Піт і показує на вікно, а тоді розуміє, що сліпий чоловік не може бачити його жест. Га, подумав Піт. «Він опускає руку». Якщо дитину і викрали, то хтось, мабуть, затягнув її в машину. Тут немає ніяких викрадачів, я можу сказати напевно. Підсміється над самою ідеєю, що старі, як світ мешканці Макстона, могли б схопити дитину, котра легко могла б утекти від них, та ще й на велосипеді. Дитина сама, мабуть, переломила би старий Ганна через коліно, як суху тростину. «Ні, помірковано каже Генрі, таке мало ймовірно, чи не так?» Думаю, копам просто треба розставити всі крапки над «і» і риски над «т». Він робить паузу. Це такий маленький жарт. Генрі чемно посміхається і задумується, що деякі люди ще гірші, ніж хворі на Альцгеймера. Перш ніж повісити мій костюм, містер Векслер, чи не були би ви такі ласкаві, щоб трохи обтрусити його? Просто щоб забрати премордіальні зморшки. Гаразд. Може витягти його з футляра? Ні. «Цьому немає потреби». Піт іде до гардеробної, вішає чохол, злегка обтрусивши його. Примордіальній, що це в біса означає. У притулку є невеличка бібліотека. Може йому пошукати це слово в словнику, щоб збагатити свій лексикон, як пише Reader's Digest. Проте Піт сумнівається, що це йому може якось знадобитись у роботі. Коли він повертається назад до кімнати для гостей, сліпий хопер «Містер Лайден» Симфонічний стендж і хто він у біса такий, починає розплутувати дроти і під'єднувати їх із неймовірною швидкістю і точністю. Під трохи ніяковіє. Бідолашному Фреду маршалу сниться жахливий сон. Усвідомлення того, що це сон, здається, мало би полегшити жах, але не полегшує. Вони з Джуді у шлюпці на озері. Вона сидить на носі човна. Вони рибалять. Принаймні він, вона тримає вудку. Її обличчя нічого не виражає, неначе наче порожній бланк. Її шкіра немов укрита воском. В очах викарбувався приголомшений погляд. Він неохильно намагається розпочати з нею розмову, застосовуючи для цього всі свої вміння. Нічого не спрацьовує. Якщо вжити метафору, яка за даних обставин досить доречна, вона нехтувала всім, що він їй пропонував. Він бачить, що погляд її порожніх очей застиг на верші, що лежить між ними на дні човна. Кров повільно витікає крізь сплетені прути жирними червоними цівками. Це просто риб'яча кров, намагається він їй запевнити, але вона не реагує. Фактично, Фред і сам не зовсім упевнений. Він думає, що йому варто було б заглянути всередину верші, просто щоб переконатися. Проте раптом відчуває сильний ривок вудки – Якби він швидко не зреагував, то міг би взагалі викинути її за борт. Він упіймав щось величезне. Фред змотує котушку. Риба, у свою чергу, відвойовує кожен фут. Коли він нарешті затягує її в човен, то розуміє, що в нього немає сачка. Дідько з ним, гадає, він ризикно. Він різко смикає вудку до себе, щоб швидко схопити волосінь і риба, найбільша струмкова форель, на яку можна було б сподіватись, вилітає з води і виблискуючи в повітрі ледь тріпоче плавниками. Вона падає на дно човна, фактично поруч із закривавленою вершею, і починає бити хвостом, а також видавати жахливі глухі звуки. Фред ніколи такого не чув. Він нахиляється і бачить, що у форелі обличчя Тайлера. Його син якимось чином перетворився на рибу і зараз помирає на дні човна. Задихається. хапає рибину, хоче витягти гачок і випустити її, доки не пізно, але вона вислизає з його рук, залишаючи лише блискучу слизоту. У будь-якому разі гачок усе одно треба витягти. Риба Тай проковтнула його і тепер загострений наконечник стирчить з-під зябри, біля місця, де закінчується людське обличчя. Здавлений крик Тая стає дедалі голоснішим, різкішим і ще жахливішим. Фред схоплюється, сідає, тихо скрикнувши, неначе він і сам задихається. Якусь мить він не може зорієнтуватися в часі і відчути місце свого перебування. Немов вислизнув і загубився, але згодом розуміє, що знаходиться у своїй власній спальні, на своїй половині ліжка поруч із джуді. Він помічає, що кімната Стала набагато похмурішою, оскільки сонце перейшло на інший бік будинку. «О, Боже!» – думає він. «Як довго я проспав! Як я міг!» Ну, але це ще не все. Цей жахливий здавлений звук зі сну досі доносився до нього. Тепер іще гучніше. Він може розбудити Джуді, налякати її. Проте Джуді не має на ліжку. «Джуді! Джуді!» Вона сидить у кутку з широко розплющеними порожніми очима, точно як у вісні. З її рота стирчить жмут зім'ятого паперу. Її горло страшенно розпухло. Фреду здається, що вона схожа на сосиску на грилі, на якій ось ось лусне шкірка. Це папір, думає він. Господи, вона давиться ним. Фред перекочується через ліжко, падає. Приземляється на руки і коліна, неначе виконує гімнастичний трюк. Він тягнеться до неї. Вона не виривається, хоч це вже добре. Вона й далі задихається, а її очі досі нічого не виражають. Цілковитий нуль. Фред витягує жмут з її рота. За ним є ще один Фред, просовує руку між її зубами, неначе пінцетом хапає його двома пальцями правої руки – Прокручуючи в голові єдину думку «Будь ласка, тільки не вкуси, Джуді, будь ласка!» і також витягує. За ним є ще третя кулька паперу біля задньої стінки рота. Він так само хапається за жмуток пальцями і теж витягує його. Хоча папір і ізім'ятий, проте він легко читає слова. Чудова ідея. Тож здогадується, що вона хотіла проковтнути листки із записника, який їй подарував тайна день народження. Вона досі задихається. Її шкіра починає синіти. Фред хапає Джуді за передпліччя і піднімає. Йому це легко вдається. Проте, коли він починає її відпускати, коліно згинається і дружина знову падає. Вона стала схожою на ганчір'яну Ен. Досі чується задушливий звук. Горло не наче сосиска. «Допоможи мені, Джуді! Суко, допоможи мені!» Він сам не тямить, що говорить. Фред над силу тягне її, з такою ж силою, як тягнув вудку у своєму сні. Піднявши, обіймає її, як балерину, і хапає ведмежою хваткою. Його зап'ястя під її грудьми, її сідниці тиснуться до його ширінки, така поза видалась би йому досить сексуальною, якби його дружина не задихалась до смерті. Він товче її поміж груди, підвівши великий палець угору, не наче автостопер, Різко стискає її грудну клітку і відпускає, видихаючи з придихом. Це спрацьовує. З рота Джуді вилітають іще дві грудочки паперу, які виштовхує струмінь блювоти. В основному жовче, оскільки за останні 12 годин вона лише випила три чашки кави і з'їла одну булочку з журавлиною. Вона важко дихає, двічі прокашлюється, а тоді починає дихати більш-менш нормально. Фред кладає її на ліжко, кидає її на ліжко. Він відчуває страшенну біль у попереку. Воно і зовсім не дивно, спершу комотає, тепер це. «Ну і про що ти думала, коли це робила?» – запитує він голосно. «Господи, про що ти тільки думала, коли це робила?» Він усвідомлює, що здійняв руку над кирпатим обличчям Джуді, не наче хотів ударити її. Десь у глибині душі в нього закрадається бажання її вдарити. Фред кохає її, але в цей момент також і ненавидить. Він міг припустити будь-що з усього поганого, що могло статися з моменту їхнього одруження. Джуді могла захворіти на рак. Її могло паралізувати після аварії. Джуді могла знайти коханця і вимагати розлучення, проте він ніколи не міг подумати, що вона збожеволіє, хоча, здається, саме це і сталося. «Про що ти думала, коли робила це?» Її очі не виражають страху. Як і, власне кажучи, нічого іншого. Її очі мертві. Чоловік опускає руку, думаючи. «Я б швидше відрізав собі руку, ніж ударив тебе. Я можу злитись на тебе, і я злюсь, проте я б швидше відрізав собі руку, ніж ударив тебе». Джуді перекочується. Вона лежить до лілиць. Її волосся розкинулось, як корона. «Джуді!» «Нічого. Вона просто лежить». Деяку мить Фред просто дивиться на неї, а тоді розминає одну зі слизьких кулюк паперу, якою вона ледь не вдавилася. Листок, списаний незв'язними словами. Горк, Абала, ел -е -е, Манган, Бас, Люм, Опапанакс. Він не розуміє їхнього значення. Інші – роботяга, підтирайло, Чорний, Червоний, Чикаго і Тай. Це відомі йому слова. Проте без контексту. З одного боку аркуша друкованими буквами написано. Якщо ти виявиш, що принц Альберт у консервній банці, як ти витягатимеш його звідти? З іншого боку вгорі неначе телетайп завис у режимі повтору. Чорний дім, багряний король, чорний дім, багряний король, чорний дім. Якщо ти гаєтимеш час на те, щоб намагатися це зрозуміти, то ти такий же божевільний, як вона, думає Фред. «Ти не можеш гаяти час». «Час». Він дивиться на годинник над ліжком і не може повірити своїм очам. «Шістнадцята, сімнадцять, хіба це можливо?» Він дивиться на годинник на зап'ястку і бачить, що так і є. Хай там як, він знає, що все одно почув би, якби Тайлер зайшов, навіть якщо б глибоко спав. Фред великими кроками схвильовано прямує до дверей. «Тай!» – кричить він. "Агов, Таю, Тайлере!» Трохи зачекавши на відповідь, якої так і не дістає, Фред розуміє, що в його житті все змінилося цілком можливо, що назавжди. Коли люди розповідають, що таке може статися, не встигнеш і оком змигнути, кажуть вони, і ти це розумієш ми не хочемо цьому вірити, а тоді на тобі, як грім з ясного неба. Піти до кімнати Тая, перевірити, переконатися? Тая там немає. Фред знає це, проте все одно йде. Кімната порожня, як він і передбачав. Вона якась дивна, можна навіть сказати зловісна, з комодом під іншою стіною. Джуді, ти залишив її саму, от ідіот! Вона зараз знову почне жувати папір, вони розумні, божевільні люди, розумні! Фред кидається назад до затишної спальні і видихає з полегшенням, коли бачить, що Джуді лежить так, як він її і залишив. Обличчям донизу, волосся розсипано навколо голови. Він усвідомлює, що божевілля дружини непокоїть його зараз менше, ніж зникнення сина. Він буде вдома не пізніше від четвертої, сто відсотків. Він був переконаний у цьому. Але зараз уже по четвертій, і сто відсотків неначе вітром здуло. сідає на свою половину ліжка, біля ніг дружини. Він піднімає слухавку і набирає номер. Це легкий номер, лише три цифри. Алло, відділ поліції, офіцер Дюлак, ви подзвонили на екстрений номер 911. Чим можу допомогти? Офіцер Дюлак, це Фред Маршал. Я б хотів поговорити з Дейлом, якщо він ще є. Фред більше, ніж упевнений, що Дейл є. Він працює останнім часом до ночі, особливо з того часу, як... Фред намагається відсахнутись від думок, але вітер у голові дмете далі сильніше, гучніше. «А, містер Маршал, він тут, але в нього нарада, тож я не впевнений, чи можу. Зв'яжіть нас!» «Містер Маршал, ви не зрозуміли, до нього приїхали двоє представників ПШВ і один представник ФБР. Якщо хочете, говоріть мені!» Фред заплющує очі. «Цікаво, чи не так? У цьому є щось». Він подзвонив на лінію 911, але ідіот на іншому кінці, здається, забув про це. Чому? Бо він його знає. Це ж добрий Фред Маршалл, у якого він купував газонокосарку «Дір» позаминулого року. Він набрав, мабуть, номер 911, бо так швидше, ніж набирати звичайний номер. Тому що Боббі навіть не здогадується, що в когось може бути щось екстрене. Фред пригадує, як і сам думав так сьогодні вранці. То був інший Фред Маршал, який вірив у те, що рибак ніколи не торкнеться його сина. Тільки не його сина. Та й зник. Горк загіпнотизував його і Аббала забрав його. Мало, містере Маршал, Фреде, ви досі? Послухай мене, каже Фред усе ще із заплющеними очима. Якби вони були в Гольці, він би назвав чоловіка на іншому кінці дроту Бобі, але Гольц... Здається, що я ніколи не був так далеко. Гольц розташований у зоряній системі Опопанакс на планеті Аббала. Слухай мене уважно. Записуй, якщо потрібно. Моя дружина збожеволіла, а мій син зник. Ти можеш це зрозуміти? Дружина божевільна, син зник. А тепер з'єднай мене з шефом. Але в Бобі Дюлака, перш ніж він з'єднає, з'явлюються певні здогадки. Трохи дипломатичніший поліцейський, наприклад, Джек Сойер, коли він іще був у строю. Тримав би всі свої здогадки при собі, але Бобі так не може. Він зловив щось величезне. «Містер Маршал, Фреде, у вашого сина є швін?» «Тришвидкісний швін, червоний, з новеньким номерним знаком з написом «Бігмак».» ем, Фред не може відповісти. Кілька довгих, жахливих секунд він... Не може навіть вдихнути. Вітер у голові дме далі гучніше і сильніше. Він перетворюється на ураган. Горк загіпнотизував його, а Бала забрав його. Нарешті, саме тоді, коли здавалося, він зараз задихнеться, його груди відкрились, і він почав глибоко шалено дихати. «З'єднай із шефом Гілбертсоном! Негайно чорт забирай!» Хоча він і кричить на всю горлянку – Жінка, що лежить до лиць, навіть не ворушиться. Він чує сигнал, його виклик утримали. Ненадовго. Проте йому вистачає часу, щоб побачити перед собою здерте, оголене місце на стіні кімнати його зниклого сина. Розпухле горло божевільної дружини і кров, що сочиться з верші у вісні. Фред відчуває страшенний біль у спині і радо приймає його. Це не наче отримати телеграму з реального світу. Коли Дейл бере слухавку і запитує, що сталося, Фред Маршал починає плакати.